A vizsgálatot a felperes vezeti Dártoán Ánagy úr dolgozó szobáját négy vallásos tárgyú meglehetősen középszerű, nagy freskó díszítette. Valamennyin főképp az sárga, meg a kék szín dominált. A négy szent képmása bizalmat gerjeszt, mondogatta a helyiség gazdája. Jobb felől Szent György viaskodott a sárkányjal. Bele szemben a lovagok másik védszentje, Szent Mór állt páncélosan és azúrkék köntösben. A hátsó falon Szent Péter húzogatta kifelé a tengerből kimeríthetetlen hálóját. És az utolsó fal részletet, a bűnös asszonyok patronája. A csupán aranyhajába öltözött Szent Magdolna foglalta el. Robert nagyúr leginkább az utóbbi falat szerette nézegetni. Az ugyancsak okkersárga és kék színű mennyezetgerendák közötti mezőkbe Artoá, Vömon és Valoá címereit festették. A brokáttal borított asztalokon és ládákon pompás fegyverek hevertek és súlyos, aranyozott vas tartók álltak mindenfelé. Robert felemelkedett nagy nagyszékéből, és visszaadta a jegyzőnek a tanúvallomások, imént átolvasott fogalmazványait. Nagyon jó íratok, nagyon jók! Főkép Mahaut uram vallomása tűnik igen valószerűnek. És minden pontban kiegészíti a Bovél grófja által mondottakat? Kegyelmed, határozottan ügyes ember, furfangos Tesson uram, és cseppet sem bánom, hogy jelenlegi tisztségére emeltem. Nagy bőjtösen sovány ábrázata mögött több ravasság rejlik, mint igen sok parlamenti magiszter üres fejében. De ismerjük el, hogy Isten épp elegendő helyet adott a kegyelmed eszének. A jegyző alázatosan mosolyogva hajtotta meg idomtalanul nagy koponyáját. Sapkája egy jókora fekete fejre hasonlított. Dártoán nagyúr gúnyos bókjai mögött talán valamiféle előléptetés ígéret Ennyi az egész termés? Vagy mára egyéb hírei is vannak számomra? Folytatta Robert. Hol tartunk, Betún volt elöljárójával. A pereskedés olyan szenvedély, akár a játék. Robert D'Artois már csak a perének élt. Ügyének függvényeként gondolkodott és cselekedett. Az utóbbi két hétben létének egyetlen tevékenysége a tanúvallomások megszerzésében merült ki. Elméje hajnaltól estig csak ezen dolgozott. És ha valamiféle váratlan sugallat felriasztotta éjszakai álmából, becsengette Lormé szolgáját, aki álmosan, duzzogva jelentkezett. Nos, vén álom szólította meg gazdája. Nem te említettél nekem valamelyik nap egy bizonyos Simon Durint vagy Durért, aki írnok volt nagyapámnál? Mit gondolsz, él még ez az ember? Holnap feltétlenül kerítsd elő. A misén, mert illendőségből naponta misét hallgatott, rajta kapta magát, hogy perének sikeréért fohászkodik Istenhez. Az imáról aztán a legtermészetesebb fordulattal tért át mesterkedéseire. És az evangélium alatt elgondolkodott. Ez a Gilles Flamont, Mao egykori csatlósa, akit nélém valamely gazságáért elcsapott, talán ő az az ember, aki tanúskodhatna mellettem. Nem szabad megfeledkeznem róla. Soha nem látták ilyen buzgónak a tanács munkájában. Naponta több órát töltött a palotában és úgy tűnt, hogy következetesen a királyság feladatainak szenteli magát. De mindezt csak azért tette, hogy továbbra is markában tarthassa sógorát, hatodik fülöpöt, hogy pótolhatatlanná tegye személyét, és ügyeljen, hogy a fontosabb tisztségekre csak néki megfelelő embereket nevezzenek ki. Igen, alaposan tanulmányozta a törvényszéki ítéleteket, hogy fogalmat alkosson néhány eljárásról. Minden egyébre fütyült. Hogy Itáliában a golfek és Gibellinek tovább marcangolják egymást, hogy Azo Visconti meggyilkoltatta nagybátyját, Markót és Milánóvárosát eltorlaszolta Bajor-Lajos császár csapatai elől, amiért Verona, Vicenza, Padova és Trevizo megtorláskép nem ismerte el többé a francia ország támogatta pápát, Dártoán nagy úr mindenről tudott és hallott, de alig törődött vele. Hogy Angliában a királyné pártja nehézségekkel birkózott, s hogy Roger Mortimer népszerűtlensége napról napra nőtt, erre D'Artagnan nagy úr csak a vállát vonogatta. Ezekben a napokban nem érdekelte Anglia, sem Flandria gyapjú kereskedői, akik üzletük fellendítése végett, megsokszorozták kapcsolataikat az angol kereskedő társaságokkal. Az viszont, hogy André de Florence kanonok kincstárnoka újabb egyházi jövedelemhez jutott, vagy hogy Villabresme lovagot áthelyezték a számvevőszékhez, ezek fontos dolgok voltak, és nem tűrtek halasztást. Ugyanis Andriőmester csak úgy, mint Villöbrezme úr, a Dártoá per vizsgálatára kinevezett, nyolc biztos közé tartozott. Ezeket a vizsgáló biztosokat gyakorlatilag Robert válogatta össze, és ajánlotta a hatodik Fülöp figyelmébe. Mi lenne, ha a választanánk, ő mindig hűséggel szolgált bennünket. És ha Pierre de Canierét jelölnénk ki, Lám ő jól értesült ember, akit mindenki egyaránt tisztel. Hasonló volt a helyzet a jegyzőkkel, akik közül Pierre Tesson előbb húsz éven át a Valois tartozott, utána pedig Robert Háznépéhez. Pierre Tesson még soha nem érezte magát ennyire fontos szemének. Soha nem bántak vele ilyen családias meghitséggel. Feleségét elhalmozták ruhakelmékkel, őt pedig aranyjal megrakott kiszacskókkal. zacskókkal. Mégis elfáradt, mert Robert szüntelenül hajszolta embereit, és életereje egész egyszerűen kimerítőnek bizonyult. Először is Robert nagyúl csak nem mindig talpon volt. Megállás nélkül járkált dolgozó szobájában a szentek magas figurái között. Tesson mester valóban nem ülhetett le egy olyan magasrangú személyiség jelenlétében, mint amilyen Franciaország egyik perje. Márpedig a jegyzők megszokták, hogy ülve dolgozzanak. Tesson mester nem merte letenni fekete bőrtarisznyáját a brokátokra, tehát nagy ügyjel bajjal tartogatta, és egymás után húzta ki belőle az iratokat. Attól tartott, hogy ezt a pert egy egész életre szóló derékfájással fogja végezni. Felkerestem az egyik előljárót, Guillaume de la Planchot, válaszolt most Robert előbbi kérdésére. Aki most a Satölébe van bezárva. Divi asszony már előbb meglátogatta, és pláns úgy tanúskodott, mint elvártuk tőle. Kéri, hogy kegyelmességed ne feledkezzék meg szóba hozni megkegyelmezése ügyét, miléd Noi úr előtt, mert ügye rosszul áll, és félő, hogy felakasztják. Majd intézkedem, hogy kiengedjék, efelől nyugodtan alhat. És kihallgatta-e már Simon de Még nem, nagy uram, de már megkörnyékeztem. Hajlandó kijelenteni a biztosok előtt, hogy ő is ott volt, amikor 1302-ben kegyelmességed nagy atya. Második Robert Gróf kis idővel halála előtt lediktálta azt a levelet amely leszögezi nagy uram jogát Ártoá örökségéhez. – Ah, ez nagyon jó, nagyon jó! Megígértem neki, hogy kegyelmességed visszaveszi házába, és évjáradékot ad neki. – Miért kergették el? – kérdezte Robert. – A jegyző olyan mozdulatot tett, mint aki pénzt zsebelbe. – Annyi baj legyen – kiáltotta Robert – Dörier most már öreg ember, volt elég ideje megbánni a vétkét. Évente száz livrt, szállást és posztót adok majd neki. Manessi de Lanoa meg fogja erősíteni, hogy az ellopott leveleket Máó grófnő elégette. Nagyuram tudja, hogy Lanoa házát már majdhogy nem eladták, hogy ki tudja fizetni adósságát a lombardoknál. Hálásan köszöni, hogy kegyelmességed jó voltából fedél van a feje felett. Én jó vagyok, csak kevesen tudják, jegyezte meg Robert. De semmi közölni valója nincs zsüvinnyiről, öngeránd egykori inasáról. A jegyző bűntudatosan lógatta az orrát. Semmire nem jutottam vele, szólalt meg végül. Elutasított. Azt állítja, hogy nem tud semmit, és már nem emlékszik semmire. Hogyan? kiáltott fel Robert. Én magam jártam a Louvre-ban, ahol igen csekély munkáért húz fizetséget, és ott beszéltem vele. Most pedig makacskodik, hogy nem emlékszik. Nézzen utána, nem lehetne őt egy kis vallatásnak alávetni. A fogó látványa talán majd hozzásegíti, hogy megmondja az igazat. Nagy uram, felelte bánatosan a jegyző, a vádlottakat megkínozzák, de a tanukat még nem. Nos, akkor mondja meg neki, ha nem tér vissza az emlékezete, megvonják a bérét. Én jó vagyok, de ehhez az kell, hogy segítsenek benne. Megragadta az egyik jó 15 liv súlyú bronz gyertyatartót, és járkálás közben egyik kezéből a másikba haigálta. A jegyző elgondolkodott azon az isteni igazságtalanságon, amelyik ekkora izomerőt juttat olyan embereknek, akik csak önmagukat mulattatják vele és oly keveset áld a szegény jegyzőknek, akiknek súlyos, fekete bőrtarisznyát kell cipelniük. Nem féle nagy uram, hogyha a jövényitől megvonja a fizetését, azt Máó úrnőtől fogja megkapni. Robert megtorpant. Máó? kiáltotta. De hisz Máó nem tehet többé semmit, lapul és retteg. Látták-e őt az udvarnál az utóbbi időben? Mocanni sem már, reszket, tudja, hogy elveszett. Isten hallgassa meg nagy uramat, Isten hallgassa meg. Bizonyos, hogy mi fogunk nyerni, de ez nem megy majd néhány kis varga betű nélkül. Teszon habozott, hogy folytassa-e, nem annyira a mondani valója miatt érzett aggodalom tartotta vissza, mint inkább a tarisznyasúlya. Ha beszél, az még 5-10 perc áldogálást jelent. Megtudtam, folytatta mégis, hogy ártóában nyomon követik vizsgáló biztosainkat, és tanúinkat rajtunk kívül mások is felkeresik. Ezen kívül mostanában bizonyos hírvívők járnak kellnek Mao úrnő palotája és Dijon között. Látták, hogy a grófnő palotájának kapuját Burgund-Libériájába öltözött lovasok lépik át. Tisztosor, Mau újra meg akarja erősíteni kapcsolatait Eudé herceggel. Márpedig az udvarnál a burgundi párt a királyné támogatását élvezte. Igen, de a király az enyém, jelentette ki Robert. Én mondom, Tesson, az a nyomorult lesz a vesztes. Mégis be kellene mutatni az iratokat, nagy uram, mert iratok nélkül a szavakat mindig meg lehet cáfolni újabb szavakkal. Minél előbb, annál jobb. Személyes okoknál fogva sürgette az iratokat. Ilyen sok tanúvallomás inspirálásával, illetve megvesztegetés vagy fenyegetés útján való kicsikarásával egy jegyző vagyont szerezhet, de a sátölé börtönét, sőt a kerékbetörést is kockáztatja. Tesson egyáltalán nem vágyott elfoglalni Béton egykori elöljárójának helyét a börtönben. – Jönnek a iratai, jönnek, megérkeznek, ha mondom. Azt hiszi, hogy olyan könnyű megszerezni őket? – Erről jut eszembe, Tesson, szegezte váratlanul mutató ujját Robert, a fekete bőr Kegyelmet feljegyezte Buvil grófjának tanúvallomásában, hogy a házassági szerződést 12 per pecsételte meg. Miért írta ezt bele? Mert a tanú így mondta, nagy uram. Á, ah, igen, ez nagyon fontos, jegyezte meg Robert elmélázva. De miért, nagy uram? Hogy miért? mert épp most várom a szerződés másolatát, az ártoái irattárból valót, amelyet hamarosan meg kell kapnom. Egyébként igen borsos áron. Ha a tizenkét per neve nem szerepelne benne, az irat nem lenne jó. Kik voltak a perek abban az időben? Ami a hercegeket meg a grófokat illeti, azt könnyű megtudni. De kik voltak az egyházi perek? Látja, hogy mennyi mindenre kell gondolnunk? A jegyző nyugtalansággal vegyes csodálattal bámulta Robert. Tudja el, nagy uram, hogy ha nem volna olyan hatalmas báró, kegyelmességed lehetne a királyság legjobb jegyzője? Ha meg nem sértem, nagy uram, ha meg nem sértem. Robert csengetett, hogy kísérjék ki a látogatóját. Alig tűnt el a jegyző Robert egy kis ajtón keresztül, amely a festett Magdolna két combja között nyílt, ez a díszítő elem roppantul mulattatta a nagyurat, már is szaladt a felesége szobájába. Előbb kikergette az udvarhölgyeket, aztán hitveséhez fordult. Zsán, kedves barátnőm, drága grófném, tudassa Divion asszonyjal, hogy hagyja abba a házassági szerződés írását. Előbb meg kell szerezni a 82-es évben élt, tizenkét per nevét. Ismeri ezeket a neveket? No én sem. Honnan lehetne megszerezni a névsort, anélkül, hogy gyanút keltenénk? Ó, mennyi elvesztegetett idő! Mennyi elfecsérelt idő! Bömon grófnéja áttetsző szép kék szemével férjét nézte. Arcát halvány mosoly világította be. Óriási férje ismét talált valami okot az izgalomra. Nagyon nyugodtan mondta. Szándöniben, édes barátom, Szándőniben, az apátság irattárában. Ott bizonyára meglejjük a pérek név sorát, majd odaküldöm gyóntatómat, Arrifrátert, mintha valamiféle tudományos kutatást akarna végezni. A derős gyengétség az örömteli hála kifejezése suhant át Robert széles ábrázatán. tudja el lelkem, hajolt meg nehézkes kecsességgel, hogyha nem volna ilyen magasrangú hölgy, ön lehetne a királyság legjobb jegyzője? Egymásra mosolyogtak és bömon Született Jean de Valois, kiolvasta Robert szeméből az ígéretet, hogy ezen az estén fel fogja keresni nyoszóját.